ل خلق د علم د مخلوق ته پرا 3 3 حواسه سلیما خبر صادق عقل اسباب د اند چشور 3 3 حواسه سلیما خبر صادق ا عقل خبر صادق ته شوه کیره خبر متواتر وای نه عقل ادراس बाप د علم مخلوق ته علم د پورا دره سدي اس बाप ابي د تراس چې توهو درمو ک نه بيز کړه ولې څه دې تر کوامل درې مو ادره مو ک د می د کیم وي چې والعلم <سؤال> بجميع جزئيه تو ته خپل البوم لرمه دا دا د دغه دا ژوند ته د یوه مخامخات څخه دا ان کې چې د یینم نه پونکایلمو علم یې کینی مراده د تصدیق د جهل نه پونکایله څه وکړ؟ دوی وجره دي د ژوند د یینم بحث کو چې اې د موصباب د یینم پایله د یینم نه لږه چایل مراده مخلوق یې مراده چایل مخلوق یې او د مخلوق رمځمراد شګید کور هم به باندې ځکه مخلوق حادثه ته ویل <سؤال> لمسې وې حادثه وی او حادثه ته تر رسیدنی م سبب وی وی حلت وی وی او وی باندې اسباب دې لم د مخلوق سړي ها په دې په شته توې ها په درځه نه شو وی او په خواسرې بس یا 50 سره مليدار پاکل سره اوکل وخت دی 8:04 یا سره مليدار خبره صادق او برتانیاشتا دغه پدا بندې می څه شې ده دا ازوب ده خشر ده نشر ده ور جنات او جهانوند پدا بندې دا پاک نه باندې ای دوی نه هغه کله وړې وکړنه څه کو ای زه كونې ایزام ور وفاتن عین نه ما غو اوسو چې اوردو او ستک اډي کسی له وی غیر چی نشي شو او با اقل چهر نمشکل ازیر نتوکم مویلی جا تا امبار بریدی خبر السادق تای وخیدو توداشتا مدائیلمو پتششتر رسی مدائیلمو پتششتر رسی مدائیلمو پتششتر رسی ازباب دائیلم مورسیشور و ازباب العلمی ازباب دائیلم لیل خلق دی مخلوق تیف و سلاسة تونسیری الخواس و سبیما والخبر السادق والعقل در ازباب اسباب جمع دسباب ودای سبب او شته چې موضیه له شیې نن دا خبره mesti معلومه چې دا اسباب هغه دي چې لمزه دراسې وي نو سبب مرخه معلومه او دا یو علم څه تاریخ چې نن چارې نن فایل مندل دا د ترجه یوزو مترو یې شو داخله اصرشی با خبرداز داکه چی دا علم چرای علم ای دخت چی ازباب چی تو پیوشی من دا او کما دو ازباب بینی چی ازباب او امیر متقلمین اهل سونت والجماعت دادری بینی شا چی بینی او دیده دو بیلی از بابی زی بیلی دو بیلی شا بیده چکیم از باب دی ایلم بیلی او پاس را کم شاید نسیل شی او مدرکات دیده چیس را توی درک کرده اغا بس کنا پاس را دیده زنی تا علم یی او چې دا و ا په خپل حدیثه مدرکوب او زالې جدید او هیپره دا تنظیم او یو اعاد کرنیم و پا خواس خواس ظاہرہ شه سمع با سر دا شماد و ذاکاد و لاکس کرنیم باتنی خواس دا امیر شایرہ و جمور مرخوا مم. متکر امیر باتنی خواس نمائنیم شخص خیال دای وهم دای خافیداد متصالح دای دا نمائنیم ویژی کنا و د دې چې دراک د مخصوصات مادیات دا په څه سره معنی چې مادیات ماده لري او معقولاتې کلياتې مدریدي له عقل دې کلياتې مدریقه عقل دې عقل تصوراتي او کچې قیام تصدیق ته بیرسه کنا او سراویر سرا د جزیاتې غیر مادیا چې عام محفوظ منر ماجی وي اې مدریدي د تصدیق عقل يا مو توجيشي انساند جهواند بكر ديسا تتصورات ترق كل فايل مرفون بذلكولياتي شا ذا ترول ادراكسيف اكا تعلق بشكل بشكل ادديعاتي كولياتي عا عا عا تتصوراتي كتديقاتي مدركي ریضی دي څه جزيات جزيات به دوه قسمه ماليات سي او یو جزيات غیر مخصوص مخصوص من المخصوص چې اګه ادراک به د دې لك عداوت زيد محبت زيد ايه عمتلك عد... عداوت تاع متقري داي دا بوليات تشاع تخبر داخب... مدركاء يو عداوت زيد داي يو محبت شاداي دا محبت جزيش مافوس مافوس مصلوس شو ده متلبسيك اي صاحبي ده دا عقل داي, داي متکلې مته ازباب دے آمدرکات څه څه ول آمدرکات خود واځاینا شای دی دی حاصل کپه دا غوښینه آمدرکات سی اځ چالور شاینا ته سوراض شول او ځیته مخصوصه او ځیته غیر خاصه خوښته کړه او کماصوی آ هغه اسباب د غدري وشي څو شي او عادتونه د دې دي خواص په تنه هم نه خواصه په تنه هم عام درې او خواص په ترکا او خواص په تنه شې دي مبارکات دي ته کیمو مدرک بلي اعداد په شصت بلي خالی په ځینې خاصو مشترکتاي شته مشترکو دغه 400 دي مخصوصات شته اپ اپ درښنه کوئ که چیرې مخصوص موجود وي که مخصوص شلا وی موجود وی عاقدته صورت په مشترک شریږي بیاغه مخصوصات یې شي بیا صورت چیرته ورسره دا اچھا او یو دویسا کوته وحیمه کوته وحیمه څه ده هغه دراکت جزئیات کوو او کین غیر مالی اې او مخ من مالی نه لکه عداوت به زیت ش یا عداوت مثال د له تا دراکس کوو او تکوته و هې ماده اغه مدریږي صح د دوا شې نه چې بيلي مدریږي د نور دی ازباب دي دغه علي دي نه چا ده قران د علم ده قران او مدریږي د دوا شې نه د نه خصم شرطه مدریقات نه بيږې صح پته بيږې سبب بلي او سرار سر اکل هندو سبب دي ازباب دي د دوا الباب دې د څو حواس او ذکر عقل په داسې او مدرک په شبیا چېب دې مدرکات چې دا ش مدرک چې مخواشو مدرکات دې څنګه درځول او نه شو حواس ظاهرا خیال او وهم او عاقب د مدرکات دې د درې میچا څه څه په داسې مدریګ مش د وا اسباب دی لمش درو 발 دوا 발 دا ونه ادراکات شې دی د علوم دی کڼ دی دا ونه ادراکات علوم دی کڼ دی مېمیر متکلمین ته متردیا شې دی متردیا اوا دا ونه علم یای ا خواس ظاهرا سره چې تیم شې اته د دې یای اته ادراک یای یا ا تاسو یی ادراک یای او ور سرا دا واکل سره ځکهیم خاصه شرکاته تصوراتی او کتصدیقاتی کتصدیقاتی یقینيادیو او غیر یقینيادی ود چالو ور سره تا دسی ای نه سری ود سره تا چې ا ادرا کا ته دی او سره سره تصورات تصوراتی په تصدقات سه یقینيادیو کا غیر یقینيادی ولا ونت سه ای, ای دیوژن دا اول تعریف دی او تراورت ادراک ته جمهور شاعران عدد خواص اول ادراکتا ودتا غانی ایلم نی ای نو ادتا علمی ای ودتا سی ایلم ای او تصورات تا او تصورات تا ای او تزدیکات شا صرف یکنیات تا سی ای غیر یکنیات ایدو جن ابرس تاریف شکو بی آگا شدید دست تاریف کچی آگا تزدیکات غیر یکنیات بر نصدی اوزی پاسا اتاریف خاص تا او ایدو اشائرہ مطابق دا پښیسه کنا بل <سؤال> خبره د اختلاف ته چیرې منتظرات میوږی زکرای دی چیرم بدی او کنه دی دا پښवाडी میږي سلام والحق ان من اجل خبره جنم اجلاده دا ته جنم بدی دی کنه نه دا امام راضی صاحب او په بدیشه اجلاده اجلاده چې سبب دې ظهور دې غیر موږ د خپل ظاهر نه یو بل ته پځایو او د هنر د علی مقدم طرف نه علم نظریه بیا د وډاله امام غزاري صاحب دی چې نظریه متعصره تحدید تحدید یې ډېر ګرمه مشکل ده ترڅو تاریخي د تحدید کې یو جن سره کوي ديس مشابيهات ار دي عام صرى بعموم شو فصل مشابيهات خاصه والفرق من العوامل اذا التفرق اذا رسخت نسبه الى نسبه كانوا عام اذا جسد كانوا خاصه تو تعريف سلايسا دا تعريفي سلاي جسد درساي او اذا خرج په پداسه <سؤال> ستاسو د دې د رکی مو مګول نه متکلمینې دې مو کولی د اضافت د خاص نسبتاي چې په اور نصب کوی معلوم ته عالم د معلوم زو ګرځي مونږه شفره صفت د نیت جل <سؤال> انه شي فلل خصول معنا دې چې کی مګول شي څکی جنازات مګر دي نه نه کوي کیف نه دی د یو صفته استون تاګل تاونس واز بابولايز اي ز د علم تعريف او هوا صفته د علم يو صفته صفته قيما بنفس بن ده دا صفته نفس پر سر ده ها او يتجلا بها چې تجلا کیږي او ظاهريږي په دغي صفته سرا المذكور مذكور ده ته څه چا معلوم دائی، آتو تصوگرزی وزیخ وگردی او دا داوزی خولای و چاته د لمن ایگی چا دی برا کامت هیمی حیابی چا پر دا صفت سوی چا علم دی اوشکنا اخ چا پر دا صفت قیم <معلوم> دائی اختا دایی سوا <معلوم> مذکور <معلوم> سوگرزی وزیخ وگردی نو دائی لنش صفت نیتجلل بی هل مذکور لمن کامت هیا لیتاری بی لید وصفت تجلى اغا صفته تجلى اي يتزهو چې ظاهري په دسرہ المذکور المذکور څه معنا اے ما يمکن ان یوز کرا مذکور بالفعل وی یا مذکور بالقواعد مذکور د معنا مطلق اغه <تصفيق> چې ذکر کوو شی یا سی فالفعل یا بالقواعد چې معدومته ورس شي شامل شامل مذکور معنا مله موجود بالفعل معنا نه بسکور مطلق ہے عائشہ ذکر کو وشی سیفر خالد کو وشی کا فلمال چہ داس ان تہ پسوږر دی واضیہ خو وگر دی او ایکی چات چبر اس پر علم چې ده صفت دا اغه صفات ای تجلبا تجلا خسریږي دغه صفت کوجه سرا د چاتجلا د مسکور لمن کوم ای من شانی ان یذکرہ چې مسکور نہ مسقول بل فلمال مراد موجود بي موجود مخ معدوم په وته معدوم د پېڅا شور نه نه معدوم مله ښاری کوربالي ده زموږ په باندې مل رې لومستا چې ښاری کوربالي مونږ تعالو دغه تنا حکم نبی کې او چې حکم به کوته چې مسکو د مایوس کړه منشانه ایوز کړه په شهګرام منشانه ایوز کړه لمن قامت وی دا یو سه ایه ته جو خسرات د په دې تر څخه یو ته جل لا شاده تجلی نو دا غو د زرغونه ولا تجلی چا و مرکب ته جلد تجلا د خاص علم سم تعریف چا د پیروند زرغونه د مطلق کید مقدم دا ته جو بیا تعریف کو په اظهار سره چې ته جو د من جمع شو دا شای ته بیا واضح بیا نوای په خبره مې او سلام دې تا خو زړينه دو زمخ شه د اتونه د شای ته ها نه یته خود امرا چې مې روزي مجهولي منو چې ها معلوم وي کمیر كله وجه مجهول و دا اغا نه خسری تو تا انده و چیه و مقصد دا چې یاته زه خود امرا زور سره سی کمیر وجه معلوم مې روزبر بیا زه ور شو او کاول نه دا کوم موجود وہ بیاز حضور ہے فیشہ کنا 10 ہزار ظہور دے چاشید مذكر ساتھ وای مایوس کرو دائے پښو څنګه چې خداسته ویلوایي چې صفات یتجلا به شی شی ویلوایي دا کوي خو شه په مقصد تر کله چې مشته غشت اې مش په تر اخته د موجد معنی معموله د شی نشي شی بي. م... مانا لغوي سره خو شی ورته شي او مانا لغوي مخجور وي 베타 ابو مخجور په تعاریف او په تعاریف سره مانا مجورانه ورخه لہازه دې بجنه شی سره چې وخه الاصطلاح موجود ویل فام عضو د به شامل او موږ ویې چې نا علم دا شایې په داسرات موزه او د چاشي ته موجود هشي دوځه را پز د خواسته شامل شه ای دا پر سره چتو زین تارو غایله د پسترګ ده ول نو د څنګه د ور ول د خطه د ور سپین دارند یی صاحب نن ها علی پاپاش ناد از توګه تلاش کوله په داسره داسې کیفیت چې داسره دای او ادراک ته عقل ته او که کینی دیو کس دی تذکرات خو څلور قسمه دی صاحب ځوان جاهل مرکب تعلیم او یکي تذقیقو ایتکاته ای ایتک قاب امکانه تسو لیجی علم امکانه اعتقاد له نسبت فتذيقن وی لفظ تصور اعتقاد له نسبت کدا علم اعتقاد به نسبت اوه تاسو ویل شي ای تاسو ویل شي اجازې او ک اجازې مو بیا خالی دی اته کانا اجازې او فسرو نو به ځله مرا کوم او ک هو بیا ثابت او مطابق وکړه داز او غیر متفق نه غیر ثابته غیر غیر <تكالي جالي مصابقى> مطابق جالب رات اتقالی جذب ثابت مطابق سمجھ گئے میں یقین سے دا دا تصدیق یقینی یا او دا شک نہ دا جہل مرکب او تقلید دا بل سنا دا غیر یقینی دا تشقیق مجکسرہ زائد دا ش زوال دتیو په یا فی الخالی بین معال ادراک تا کلمه تصورات او تصدیقات الیقینیه او غیر بخلاف قولهم چې صفت توجب تمیزا بس ته نويسه